Existență și posesiune Absorbit de categoria ființei, în virtutea singurei libertăți pe care și-o recunoaște aceea de a-și iubi destinul, Zaharia Slichter este unul dintre acei foarte rari oameni care au izbutit să învingă sub toate aparențele lui înșelătoare și în toate tendințele lui insidioase spiritul posesiunii. O astfel de împrejurare ne îngăduie să vorbim despre sărăcia lui ca despre o operă, care n-ar putea fi înțeleasă decât prin raportare la modelul ei ideal și perfect, la ideea ei platonică. Ar fi de aceea greșit să se spună că Zaharia Slichter este un om sărac, ceea ce ar Implica includerea lui într-o categorie socială și, odată cu aceasta, posibilitatea comparațiilor relativizatoare. De fapt, el este mai degrabă, oricât de greoaie sau de stângace ar părea formularea, un purtător al sărăciei, luată într-un înțeles arhetipic și categorial, ca negație a lui a avea, căci sărăcia este un mod al ființei, o ipostază a lui a fi. Nu un om sărac, ci unul care întrupează ceva din esența și geniul sărăciei, trebuind judecat exclusiv în relație cu acestea. Încă din anii adolescenței, Zaharia Slichter s-a desprins în chipul cel mai firesc de tot ceea ce apărea murdărit de tentaculele secret otrăvitoare ale lui AAV A avea. Mai întâi s-a izolat de familia lui de mici negustori. Tatălui Lichtar, Moses, ținau o dugheană de mărunțișuri pe bulevardul filantropiei și cei câțiva membri ai familiei îl ajutau, desfăcând o parte din marfă pe tarabe ambulante prin piețele orașului. Copil fiind, Zaharia, participase și el la comerțul tatălui său, însoțindu-și frații mai mari ori surorile în locurile unde încercau să-și vândă marfa pe striță. Era chiar pus să strige, până când glasul lui, subțire și fragil, căpăta un sunet spart, răgușit, reclame pentru piepteni, nasturi, și returi de pantofi, săpunuri sau creme de ghete. Pe la 13-14 ani, într-o seară, când fusese lăsat singur cu mica tarabă, Zaharia Slichter se simțea dintr-o dată cuprins de flacăra lui Dumnezeu și, aproape delirând, împărțise în mai puțin de un sfert de oră marfa cei fusese încredințată. Dădea de fără să se uite la întâmplare cerșetorilor, copiilor care roiau prin piață, chiar și haimanalelor care gravitează în jurul unor astfel de locuri, pândind un prilej favorabil de a câștiga ceva sau de a fura, dacă nu se poate altfel. Actul lui Zaharias păruse părinților atât de ieșit din comun, de nefiresc și de îngrijorător, încât aceștia nu să răgăsi nicio pedapsă adecvată. Copilul fusese așadar lăsat în pace, scutit să mai colaboreze la comerțul precar al domnului Moses Lichter, care n-avea alte motive să se plângă de Zaharias, elef, strălucit și pe deasupra fire deschisă și bună, în contrast absolut cu urățenia lui, ceea ce îl făcea să fie și mai iubit. Un înger de foc a venit și după aceea nu mai știu, încerca să se explice Zaharias. Pe la 19 ani, student la filozofie, Zaharia Slichter încetase să mai locuiască împreună cu familia, deși se simțea în continuare legat afectiv de ea, mutându-se într-un garaj nefolosit dintr-un cartier periferic și câștigându-și existența din meditații. Își terminase facultatea cu o excepțională teză despre neadele lui Plotin, dar din acel moment dispăruse complet din circuitul vieții intelectuale, în care toate posibilitățile îi erau deschise, întreținând relații sporadice doar cu doi-trei foști colegi și cu bătrânul profesor de metafizică, pe care îl vizita dată sau de două ori pe an și de la care mai împrumuta câte o carte. Detașarea lui mersese atât de departe, încât nici nu se mai prezentase la facultate spre a-și ridica diploma de licență. Iluminat și ars de flacăra lui Dumnezeu, Zaharia Slichter renunțase cu ușurință la întregul lui trecut, inaugurând ciclul existenței sale profetice prin descoperirea condiției de clov și a ironiei. Mi-am dat seama, spunea Lichter, că din trompetele stridente ale clovnilor începe apocalipsa. Și-am suflat cu putere în nenumărate trompete de carton colorat, am deschis sărbătoarea moștrilor, făcând să vuiască marele circa lumii. tarara, tarara, tarara. Tot în acea vreme descoperise și sensul profund al cerșetoriei. Refuzul lui Zaharia Slichter de a munci nu trebuie interpretat ca o respingere a ideii de muncă. El e doar o formă a protestului și revoltei împotriva spiritului posesiv care și-a pus odioasa amprentă asupra aproape oricărei activități constructive în lumea modernă. Căci a muncii, arată Lichter, te implică dintr-o dată într-o ierarhie și chiar locul pe care îl ocupi în acea ierarhie devine o posesiune a ta, presupunând acceptarea, chiar fără conștiința unui sistem în care fiecare om este definit în primul rând prin participarea la sfera lui avea și avea în subsidiar prin participarea la a fi, adică la esența sa. Munca, în asemenea condiții, este unul dintre modurile în care categoria lui avea o absoarbe pe aceea lui a fi. Chiar cel mai simplu muncitor, victimă tragică a înșelăciunii și exploatării, își transformă voluntar sau nu forța sa de muncă într-o proprietate pe care o vinde, mereu în pierdere, pentru ca să o răscumpere, pentru ca să o vândă din nou și așa mai departe. Spre a dovedi că nu se opune ideii de muncă, ba din potrivă, o consideră una dintre cele mai înalte manifestări ale naturii umane. Ontologic vorbind, munca e una dintre formele extazului. Zaharia Slichter exercitase într-o perioadă câteva meserii. Învățase zidăria, sudura, iar la un moment dat lucrase cioplind epitafuri într-un atelier de pietre funebre. Refuza însă cu încăpățânare să primească salariu sau orice retribuție, practicând în paralel cerșetoria, la care îi îndemna și pe ceilalți muncitori. Conflictele nu întârziau să se ivească și patronii, deși lucra cu râvnea și cu bune rezultate, îl concediau în cele din urmă, socotindul nebun și mai ales primejdios. Dintre muncitori, unii se uitau chiorâși la acest ins atât de urât și de ciudat, care acționa conducându-se după idei și principii de neînțeles, care nu voia să adere la solidaritatea lor practică, aducând în sprijinul atitudinii lui argumente cețos-mistice formulate într-un limbaj din altă lume, parcă. Erau însă și unii care, râzând de Zaharia Slichter, dar fără maliție, intuiau în el o forță obscură de dăruire, o bunătate caldă și pe jumătate pentru a se amuza, pe jumătate din reală simpatie, îl invitau din când în când în familiile lor, cu care prilej profetul își expunea, lucid de altfel, de ridicolul său aparent, marile utopii sociale, răsturnarea o capitaliste prin convertirea milioanelor de muncitori la cerșetorie, Constituirea unei societăți noi, anarhic-religioase, în care proprietatea, neinterzisă prin nicio lege, să devină o alienare, o boală rușinoasă, obiect al repulsiei și al milei în același timp. Oamenii atinși de morbul proprietății, se pasionează Harry Slichter, vor trăi ca izolați în marile leprozerii de lux ale spiritului și pentru ei vor munci ca să întrețină și să îngrijească profeții și sfinții viitorului la fel de mulți cum sunteți voi acum. Comportamentul bizar al lui Zaharia Slichter sfârșise prin a atrage atenția organelor de siguranță, care, în confuzia dramatică din acei ani premergători celui de-al doilea război mondial, îl suspectau de a face, sub aparențele unei manii religioase, o agitație politică periculoasă. Dar nicio dovadă concretă nu putu fi adusă în sprijinul absurdei suspiciuni. Zaharia Slichter continua să locuiască în acel garaj părăsit în care se stabilise încă din anii de studenție. Într-o profundă dărăpânare, el se afla în fundul unei curți în care, pe lângă imobilul doar pe jumătate terminat al proprietarului, fost cărciumar ruinat, crescuseră caciupercile, mici căsuțe rurale din chirpici, pe măsură ce necesitățile îl obligaseră pe bătrânul mofluz să mai vândă la un preț modest câte un petec din terenul său. Lichter obținuse permisiunea de a dormi în garaj. Era acolo și o veche canapea scoasă din uz, fără a plăti chirie. Vecinii și mai ales partea feminină puseseră la început speriați de figura hâdă a profetului, o fată, sfrijită de vreo șaisprezece ani, temperament isteroid, strigase când îl văzuse pentru prima oară, E diavolul!" și fugise, făcându-și cruce și țipând ascuțit. Cu timpul se obișnuiseră însă cu el și unii, cu acea simplitate directă și autentică pe care o pot avea doar oamenii din clasele de jos, îl ajutau din când în când, dându-i câte o haină veche sau împărțindu-și cu el prânzul oricina. Adevărul e însă că Lichter nu trecea prea des pe acasă. Vara îi plăcea să doarmă prin parcuri, fie pe iarbă, ascuns după fiș, fie când era mai răcoare pe câte o bancă. Când avea insomnii, se urca într-un arbore și, sprijinit de o ramură mai viguroasă, medita sau se ruga. Într-o dimineață, un cunoscut îl zărise cocoțat într-un tei înflorit, într-o stare de egvazie absență. Îl strigaser surprins și îl întrebase ce caută acolo. Vreau să fiu mai aproape de Dumnezeu," îi răspunsese Lichter, închizând ochii și cufundându-se din nou în tăcere." Iarna, pentru că în garajul lui era fric și vântul sufla și era prin crăpături, prefera să doarmă, până când era descoperit și izgonit de paznici, în sălile de așteptare din gări. În casa lui nu exista niciun obiect care să reprezinte vreo valoare, în afară de câteva cărți care nu-i aparțineau însă. Doar Biblia, un exemplar vechi, Tipărit cu litere mărunte pe o hârtie de proastă calitate care se îngălbenise, era a lui, Dăruită de o vecină bătrână și bigotă, căreia Zaharia Slichter îi vorbea din când în când, în felul lui obișnuit, abstract, torențial, despre înspăimântătoarea flacără a lui Dumnezeu. În tensiunea lui permanentă spre ideal, Zaharia Slichter și-a modelat încetul cu încetul întreaga existență materială ca pe un receptacul pentru esența incoruptibilă a sărăciei. Condiția lui apare așadar nu ca rezultatul vreunui determinism social, psihologic sau biologic, ci ca o transcendere voluntară a tuturor determinismelor posesiunii, evidente sau oculte, ca un act spiritual, prin care imediatul se înalță până la plenitudinea lui a fi. Conștient că sărăcia este una dintre operele lui cele mai semnificative, el spunea uneori, cu o nuanță de umor, sărăcia mea este prin ea însăși un sistem filozofic și despre ea, S-ar putea scrie un tratat